errealada abisubat bat emango et linik eman kizun azteko. Zetakitze plan duzuen hostegun ta hostilaleko eh, laneko zisten ala ez eta kasu hortan justuki, sekatzen hori bazizte, zerregin bakantza huetan, edo ertete pausatu bari maduzie, hostegun eta ostiralean justuki proposamen bat ez urbildu bardeetara. Xalbu gerla giroan sentitu nahi baduzie pixkat sentitzeko bakizue Il faut chiatou les kebici ulertzeko, en aula le ceco bon, uh, uh, bat eta sozo bat bali madusie bon Bardeetan, Terra desertu famatuan beraz Espainiako militarak josteetan no e militarak josteetan arituko bait egun horietan. Egiazko munizioarekin arituko dira beraz Espainiako armadako egazkinekin ariteta militarak egitan Azaroaren 3an eta lauean bideak bidea moztuko dituzte, la chaise et tiste ou la chartouko eta zaituzteteres hilaren casualties uh, edo aritak gichak Adibidez. Itxiak eberaz bideak azaroren irutik lauera eguerdiko eh, hamanbietatik ordu bietara. Espainiako armadak eskualde hartan urtero egi, egiten dituen maniobrak dira, maniobra militarak. Salatuak direnak ere urtero, eta justuki joen uh, astan ere manifa bat izan zen ohantxalatzeko eskatuz erakunde zain instituzioei presioa egin dezala Espainiako armadari kontraturen moteko. Bardea erabiltza ahal biletzen den kontratua baitute militarek. Gaur egungo hitzarmena bi milata hamaz zortzean bukatuko da anarteetan anartean bardeetan militar hegazkinak tiratapunba. Eta urriaren hogeitameka, egun halloween eguna, egun, zer jankioen festa gukere ipatu behar dugula, bai, bai, bai euskal ejiko oituretan ere baita gaurko eguna, ameriketatik edatu oitura izan aintzin, hemen jadanik eh, ospatzen baitzen egun bere hau hilei eta harimei zuzendutakoa. entzten nuusiaibie bat uh, bere oroitzapenak uh, berpisten ditu erreportai eh, labur batean hemen uh, bideoa interneten atsomaiten luzzie duela BgoGihirurogei ururtteko roiitzapenak beraz askorentzat Halloween festa jotza balin bada, telebstaren bitartez gugana iritsi dena, behiz ere telebista, izenaren zat, alada bai, egia, halloween, baina ez pesta hogean iza bigira, gure aintzineko belaunaldiak ere beha hoiturak baitzituzten Euskalegian, eta, da Europako imat egialdetan, dura behogai, irrogei urtera, arte. Kuiak ustu, moztu begi eta zat, eta barnen kandela bat piztu, hauzoak iziarazi mozo jotu mamu jantziekin eta bak, eta beti eriotzarekin lotutako giroan, harimak, eh? fantasmak, hildakoak, eh? mihi sekin mozo jotzen eh, ziren. Zeltia, rospak bada, e, duela, irumila urte, guti gora bera, abiatu zen oitura, jato gian, eh? eguna, beraz, udaren bukaera, eh, hor gire, eh, lujari lotutako ohitura ustabiltzeko sasoiaren bukaera ospatzen baizen zen pesta horrekin, eta hori loturik ere iluntasunarekin sunarekin zen, zelten urte berriaren ospakizuna zen transizio festabat azkenian. Arrigarria bada ere, mila bat zuntaburita margarren amarkada hartere, gutienez, gure erita eskualde hainitzetan hori ere ospatzen zuten, hau bideo hortan ikosten handuzi, horion bermeon urnietan oinatin eta elduainen filmatu lekukotasunak sarean sustatu puntu eusena dibidez, atsemanen duziena. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta aste anaztertetan dugu kantua entzun behar, baina bilak bezpeitugu lanikiten eta beraz hitz eta putzik ez. Proposatzen hotzet ostiralean edatu zen kantu berri berri hau itxasuarrek grabatu dutena eta sortu dutena espreso kiozkal irratien zat egun entzutea itxasuarrak kantuz ikasten kantuarekin. <tusurra> bete dit kazu ikaztre zen radio kazu era kazterak ere hemen ikasten kantuarekin Euskal Igazietan bakarrikiten zuten aluzen kantu hau eta Euskaligaziak puntu eu ere atxemanen du 10 na Eta, txalde, ez eskontza ipatuko dugu, eskontzaren ondorioak, eh, bon, ez dugu dibortzioa ipatuko, gurekin dugu, ya hori, txalde hon? Txalde hon. Edu bai, ez eh, dakit ne duzu dibortzioa ipatuko. Eh? Ah, beh, eskontzaren dibortzioa arekin doa, eh? Normalki da, erikar eh, <laughs> pizia eta eriotzabez ala ez? Txalde, Ba, hola, kursarba hito baina, oui, eskontzen es zirelarik di bortzatzen aldo zu, so, bestela zorduan, ah, lotura bat bada. Ez abergauza zen, eta bizia bai, otomatikoki eriotzarekin bokatzen da. Baina, ba, eskontza, eskontza, bai eskontza, bizia buzirako ba, ba, ba, eriotza arte. Ba, ba, ba, ba, erio ba. Bon, bref, ez da gure gaiak. <laughs> Gaurkoan, eh, ezkontzai batuko dugu eh, piskat zure esperientziatik abiaturik eta hortik abiatu zerregu guetabat eta gauza bat zure ikasiko ditugu batzuek berdin, eh, edo dituzien zuleak, ezkontzerakoan eh, izen aldak eta egin behar da. Fena, ala, uste dute batzuek eta gehienek, eh, alta ez da ala zure esperientziatik abiatziko iraitz gertatu baitzauzu administrazioan. Ebe problematika hori, aurre egin behar beharra, e, zu eskondu baitzira beriki eta ez duzu zure asidut senarren izan hartu. Hori da, asidut buruka berri bat, mm. egaiteko, ez eskondu naiz, puntzu, eta uh, beraz, administrazio gehienetan eskatzen izute, badalik aldaketa bat, zure justuki uh, egoera familia jean edo pertsonalean, abisatu behar dela, eta beraz, ala egin dut, eta automatikoki, Eta bereziki, baimenik eskatu gabe edo, iritzirik eskatu gabe, administrazioaren aldetik, denek, denek, nire abizena aldatu dute. Eta nahi du, du emandutela, nire sonaxaren abizena nire uh, aitarenaren ordez. Nire abisenaaren, nire itake mandako abisenaaren ordez. Eta beraz, uh, biziki uh, uh, gaizki hartu dut, uh, biziki bortizk, atman dut uh, idurtu zaut benetan ere uh, pertsonaliitatearen edo identitatearen aldaketa bat uh, uh, pairatzen nuela, eta orduan administrazio guztiak banan bana deiturutt. Uh, e jaiteko ez nila sekulan ejan aen uh, aldatu nuela, baizik eta ezkondu nintzenla eta eskatzen nuela berehala hoian uh, akatsoan zuzentzea. Eta hor beraz he batzuen aldetik uh, agidura, Babai, uh, bai, aldatuko dugu, me hola iten dugu beti, eta, bon, bizten dena hor, uh, uh, nire erantzunak adaptatu ditut, eta batzuetan be, administrazio bat zuen zat, entzat, biziki komplikatuak bilakatzen da. Uh, jaiten da, utzute logizieleak uh, ezirela adaptatuak, eta, abar, eta beraz, nik, uh, be, esirritu dut, benetan... Uh, Uh, nire zena jaren abisen hori. kentzea, ez baitan nire eta uh, sinarazi diskidaten paper batzuetan alagertzen zan, eta nik jaiten nilerik pertsona hori ez zela esistitzen, eh? mm. uh, nina izela iraitza, zufia uge, eta uh, idatziaz nizen hori ez zela nirea, eta ez nola sinatu nahi, pasat, hartu naute benetan kaking batentzat bat entzat eta ukanut hori benetan behiz ere um, kaking gajian nintzela, kakin azten nituela, uh, oyentzat, detaile bat, uh, zen gauza bat eta alta niretzat ez da bat ere uh, detaile bat. Hmm. Ez zira pertsuna kakingarria alta iraiz? Ez dut Ez dut baina negia da, nire uh, inguruan haipatutu dalarik, nire lankide batzuekin, nire lagunekin, batzuentzat batzuek zait, bat zuek da zute, uh, bai, bai, ez dut pentsatu, eta bai, bai, ez ere biskik jabe, eta bai, egia da, ordan bai, berdin kakingarria Uh, mespe dut ez naiz naizlamazte bakahala hori boritzatzen maiten duenik eta eta beraz baiik akinargia izan naiz batzuentzat, um, eta, eta segituko dut hori baldin bada, baina negia da biziki biziki bortitza da eta denek, oh, administrazio guziek egin dute hori denek ez denek. Agigargia da. Eta hor gazzkaean uh, pixka batitzultzeko astapenera ezkonttzara zuk ezkondu zirelaik beraz... Uh, ez duzu izen aldaketarik egin. Ez, eta gainera, ez kontzen zirelarik, sinatzei duzu paper batzuk, egin beraz, aktatzen dute ez kontuzarela pertsona batekin, baina, uh, abisen aldaketa, uh, jana dut, ez dute egita, enzuntani, justuki joan nintzen eskatzera erikotxerat, janaz, uh, nola egin behar dut, uh, nire abisena atxikitzeko eta jantzautaten, hame hori automatikoki hola da, zuk abisenaz aldatzen baduzu duzu da administrazioa egin Uh, ez kontzena eta abizena aldatu dut. Bestela, legeak, hor jakin dut ere, legeak ez du emaztea behartzen izena zaldatzea. Uh -huh. Bat ere, eta emaztea initzentzat, eta gizona initzek ere, uste dute legeak behartzen duela ezkontzean kontzean mm -hmm. emazteak abizena zaldatzea. Eta ez da bat ere ala. Arritzio. Hori da tradizionala, ahunt sartua dena buruetan, emaztean buruetan, gizonen buruetan, abizena aldatzen dela ezkontzean. Alta, ez bat ere behar zua legeak ez dio bat ere hori. Oitura historio bat da. Hori da, bai. Ez noiztik edu den, interesgajia da, jostuki, hori loturik, uh, baita, liburu bat, uh, be, Euskal Egean egina, Marikita Tamburrenak, uh, idatzi du, duela, zonbait, orteztu, inaspaldi, maiatzen atera da, liburu bat, orteztaz, bi saiakera emazteen izenean, eta nik hori... Uh, Elkarrizketatunen gara ian, eta hor deskubritu noen piskat uh, sistema hori, eta azkenean, etzela uh, behartua izen aldaketa hori, eta uh, behorek ditoen ondorioekin, zuk dizu, diuzun bezala, egia da, zuk ez duzularik uh, gainera hori ohitura bezala ikusten, uh, Ingurut, or, administrazioa ipatzen dugu, o, inan, inguruaren aldetik, ere, pentsatzun badilela e reakzio desberdina? Ha, ba, ba, jo, ere, agitua egon askok eskondu eta biara munean eskatzen zautaten, beraz, za, nola da, Madame hori, azunajaren abizanarekin, eta... Me, Eta ez nuen hiriegitan, <laughs> ez nuen batik ringarriatxe baitan. Ni eskondo naiz, eta puntiu, jana idut uh, uh, e, nire personalitatea berbera da, nire identitatea berbera da, ez dut nire nortasuna aldatu ezkontzean Eta egia da, batzuek hori biziki ringarria edo batzuek, emazte batzu ere, senditzen nira pixka batztakit, uh, ah, j, tasuntzer bait, berri zer Nik ezut bat ere ala senditzen, eta biziki bortitzat sema iten dut, benetan erasobat bezala agotzen dut nire kontra, eh, benetan. Mm -hmm. eh? Azkenan da, reten duzu bat emazte bat zu ahro direla edo, da, uh, estatutu horrek ekartzen duen. Bai, ematen du, a a a hola senajaren abizena agotzean, ez uh, dakit, bilak direla, oinu beste ezakit, ezakit, ezakit. Ez du lehzen egia eh, ehan, uh, zerera giten altzaian, baina bada jotasun zerbait uh, mm -hmm. eskontzean senajaren uh, abizena hartzearekin. Eh? Mm. Uh, ordan bai, izteres, garria izango dirateke, entzule bat zubalimadira, ordan, uh, ori, uh, jotasun hori atxemaiten right. dutenak, er, espikatzen zen dako, ez da zutu lehertzen menetan, eta nik behenetan erasobat bezala hartzen dut, uh, eta ez dutu lehertzen gaur egun, uh, administrazioetako logiziela horiek, ez diren adaptatuak, uh, ez da hori erantzun dautatea, ez diren adaptatuak, diustuki, uh, uh, eskubide horian, uh, ez Hori uh, loturik administrazioa ipatzen baitu zu eta emazte edo um, eskonduaren uh, estatutua, uh, be, nik bizitakoak onatuko dut, bo, niz niz eskondua, baina uh, administrazioan gaur egun eta legalki orain aterazen frantzian hori, uh, madmoazel ez da geagoa Zenta hori uh, ere, gauza bat da, e ezkontzen direlarik estatutu eskatutu desberdin bat, aukaiten dute, hortako oui. eraipatzenoen, zenta eskondua zirelarrik, edo, eskondua madmoazel zira, euh, jeune fi, ere, reiten d'ox. Dant de jeune fi, eskatzen dutena, olida. Ah, ah, eh, eh, eh. Eta eskontzen t'arrik, madame, d'honne d'épouse. Bela, sort, bah, voilà, <laughs> bila katsen t'ira. eta hor, bai, baduzu estatutu eskatutu bat eh, eta bar. Eta hori uh, kendu dute, duztuki, Gizonek bezala ere izaiteko, ze gizonek est, gizontzat estallaketarik. Yes. Administrazion. Guti duridu, seretaxun bat iduridu, alta garantzitsua da, eta bez, bezakitzea administrazioa da nintzen, eta bon, beraz, uh, suri izena, eta bai, uh, Madame dider garen txerhten dut, eta uh, galetzen dit, uh, uh, eta, egin hon duzun fi, beraz gazte, emazte, dozaino, emazte gazte txoa, doleska txoaaren abizena. Neska txoaaren <laughs> abizena, ebe dider, eta eta me tira esko, eskondoazira eta be ez, madam zira, me eskondoazira, ez eskondo, estout, ouais. ouais. ez naiz eskondoaz, voilà, nire izen adut, ez duten ulertzen. Eta ez dut amabosturte, beraz, emazte bat nahi, sordoan. Beraz, madam, deitzen alna iz. Bon. Olako gausak ere, zena ouais, ouais. geada horrena izsuri legeak e manzularik plantan frantxez uh, gubernoak al gintzuen aldaketa administratioen jendei nitzek, jaten zuten, bon, ados, badira burroka iniz, emazten alde behar eskoak direnak, ben an ori, ez du balio atsema ditzen dute detaile bat dela, egia eh? da, adomaia da, eh? emazteainitz adibidez nik eminzatzen naizelarik emazte batzuekin, jaiten eh? eh, eh, daute ba, zo feniministazira, eta zo bat duzu, eta eh, hori, eta jaiten dute ere, horiek ez dutela sekulan pairatu joztuki emazte edo seksismo uh, biktima hori ez dutela sekulan pairatu eta alta adibidez ez denak unkitzen gaitu, Mina ez dira oaktzen ere Masterk, zergun lako era soil seta lan onyan, edo izaitearen aurka eta ez dute batere ala ditzan ere. Horren egia da hori kustenala ere badira gauza einzig buruetan sartuak direna, mm -hmm. tradizioari lotuak, edo zakit uzen ohitura <risa> non di ditenden bon. arkaiko horiek ori da, bai eta eta ez master za u hartzen. Eza u hartzen ta urte problema bat gainera bate. Horda, uh, nola martxan da, uh, erranduzu, uh, beraz, ez uh, be, den da, den, automatikoki zure izena txikitzen zenuela, beste kasuat aurrak. Uh -huh. Aha, aurrentzat, uh -huh. nola pasatzen da, Za aurrentzat ere ber, beridea da, ez zira behartua, aitaren izena, emaitea, abisen uh, gisa. Uh, be, o, o, o behartua da, gura so baten abizena edo biak. No, hor, bai. bada, autu bat egin beharra. Autu eta bat ikotean egiteko den autu komplikatu bat ere Autu komplikatu bat, eta badira, biak ezartzen badira adibidez, behar da diakina, zain ezartzen den lehenik, edo lehen posturan, eta bigajenik, Bigaren posturan ez et zentagienetan, eta hori ere tradizionalki, gizonarena ezartzen da lehenik, eta emaztearena ondotik. Eta beraz, bai, hor buhokabat izaitan alda behiz, emaztearen hartzeko lehenik eta gizunaren ondotik, eta bainan jakin uh, behar da dibidez ala ere, uh, askotan augek aitaren izena dutela bakarik. Eta hor duan, emazteak ezkontzen direlarik hartzen dute hoien senajaren abizena ukaiteko aujaren berdina zeta hor, idurizan zahie benetan familia bat direla, beden augek amaren eta aitaren bergabizena dutelako. Baina ez zahie burutik pasatzen biak izanez ez uh, senajemaztek eta augek Ber gauza izaten aldela. Mm. Bala initz hori ere, eh, baina. Eta bai, aukren abizenak aipatuz komplikatua goa da oi, a, Jakiteko hori, oh. posturen buhuka hori. Deia, aukren nisenatxe Eta bai? abisenaren beste zerbait da, orda. Beste zine... zerbait bada jokoan, or, bai. oh, bai. orda, benetan a, <laughs> beste buhuka bat a, eraman dudana boagaldu dut. <laughs> baina argumentu honan erjango nuke parean, feneretzatu nahi zantzena garaian, eta baina... Hora, nire tzat, jana indut, diseitu adut, baina nire augek, eta nik, eta ene senarek, uh, iruan ahtian beha bizanak ditugu, eta senahek familia bat gira. Senarek edo senarek. bat, <laughs> taski bat bateekin. Eta, baina uh, behiz diteko, bera, nik uh, adibidez, nik desmartxak egin ituen ere uh, dola momentutxo bat orain, nire amaren abisena agertzeko nere papirretan, ez mm -hmm. bainoen. Eta hor ere, ordan bai agertzen alda, non duzaz hori, erantzten alduzu francesz papirretan. Bainan, uh, egun erokotazunean ere, zure abisenada lehen aldianan registratu zutena, eta nerea, eraitarena bakarrik. Bainan, egun batez, da legeak permititzen badun, nahiko nuke, diostuki, Nire ama eta nire aitaren bi abizenak, uh, mm. ukan ofizialki eta paper guzietan. Ego euskal errean jostuki hori uh, bada ez? Bai. Denak baituzte bi uh, bai. abizenak? Baina bai. gizonarena beti lehena. Bai. Bai. Yeah. Eta adibidez, eskontzean emazteak galtzen du bere lehen abizena eta sartzen zaiosan jarena. Mm. Beraz, galtzen du gara ere zerbait. Bai, bai, hori bai, ere bada. Bai. Eta, um, A, bai, eta beste zerbait ere buru alduzitzaidan, uh, ezkontzerakoan uh, bakotxak bere izan atxikitzen aldu. Bai? Eta hartan ziren aurrein kasuan, beraz aurrek hartzen maute amarena, eta senakak ere beha batzutan hartzen zuela amarena bizena. Bai? Baina pentsatzen hori ere uh, pausua ondibat dela. Gizonak hartzea emaztearen. Bai, seguraski. Pentsatzen dut hain ez lutela ere ez. Gaizki zenitzan aldi. Ba batzo kazakitoa ere ez da egiten aldela, eh? nere ustaz da. Ez da aldu bere maztearen uh, abisena ere. O denek beha abisena hau kaiteko gizana, hori mm -hmm. posible da ere. Baina bai nere ustaz gizomaten zait, paus bat da bai bere uh, abisenaaren aldatzea edo abisenaari eraanstea bere um, emaztearena. Mm -hmm. Baina nik pertsonalki egia haiteko uh, ez zait burutik pasa ere nire esenakaren abisenak, erantztea nire ja eh, janai dut, nire abizena da bat, badut bat, eta zerbait aldatu behar manu, da nire amarena erantzeko ez nire esenakarenak. Eh. Mm -hmm. Egia, eh, nik ez dut bat ere, uh, benetan nire izaitia da nire itat, nire amaren abisenak, puntu nire esenak da, eta nire uxek badute, nire uxak, nik da nire esenakak egin ditugu bera zo biena dutuzet, eta puntu mehen dut, uzeta, punto, men, egin behar banu desmachtsa bakar bat nere uh, noxtasuna francesa hor papir francesorietan aldaketa bat izaiteko, izango zan bakarik nere amarena eransteko ofizialik. Ebe ala, hor, uh, itzulia indugu goti goda bera, meinteles da hor, entesatu uh, bali mazizte ere, gama zala marikita tamburrenen liburoa, bi xaiakera emazten izenean, maiatzen aterazena, hori tan ere, seita sungu zeku planen dituzi, irait, Zufiak. Eh? Ba, eta justuki, baldin badira emazte batzuk, ahotasun hori, edo, mm -hmm. goza bere zitsa hori, bere sentitzen dutena, bere entzene jaren abisen hartuz, nahi konuke, hori ba, ekin, hori ekin, hori da, ez tabai datu, eta diakin, justuki, uh, zerk, nola, zenta, <laughs> Gehiztuki gaitena eh? ben sintsotasunez nahiko nuke jakin zer nolako argumentuak diren, ugen uh, defenditzeko Bai, mitx geria. Bai. Jaitea. Horrita. Ez duda deitzea beraz. Horrita. Dile Bai, da dirtze. Bai, Eta laste egitze eta putzemankizunean, Josu Juaristi, eurodiputatua gurekin izango da, zeta akordioa, tafta akordioaren ondotik, Kanada eta Europaren arteko akordio hori, merkatuen idekitzearen edo idekitzea albidetzen duen akordioaz zimintzatuko gira ubeki ulertzeko zer den gibelean. Bostak eterdi mementu, Euskal Iratietan berriak, zurekin bernadetar gaina. Azken Euskararen urtaroa zen Baxena faruako erri elkargoek antolatorik Errien harteko elkargo bakarra sortu aitzin Atzo Euskararen eguna zen baigojin Nola kulatu Euskararen erabilpena eta transmisioa Gogoetatu da, hautetxi eta euskalgintzako ordezkarien artean, antolatua zen debatean Iparaldeko elkargo behian Euskarak eta hizkuntza politikak zer leku kanenduten Aipatu da, hautetxi eta Euskal algintzako ordezkarien artean. Espainiako zitegi konstituzionalak irati muzikaren tortura salaketa ikertzeko manatu du, auzitegiak pentsatzen du irati muzikak pausatu plenta etzela sakonki ikertu, 2000 behatzean arrastatua izan zen hau akusatua segi gaztemo gimenduko izateaz, zazpiegunez Guardia Zibilaren esku egon zen eta tratu txarrak jasain zituela xalaketa egin zuen, bainan laster bere dosierra arxibatua izan zen. Azoaren lehenuntarik goiti eta martxo onartete Doniannegarazi eta orgeagaren arteko mendibidea, bentarte lepoedeen gaindi etxea izanen da neguan sobera konpostelako beilari sokogitu behar dituztela bideo hortan engaiatzen direlako ana edo aro txagarekena Edo prestakuntza eskasez, eta pas zaila sobera irisku badela Horako beilariiek behar dute beste bidea hartu luz za den i bainetako leporat eta horreagarat. Jiruetan ogoi bat kantari eta musikari ehobi kantatu ez zin obeki iraganda alduden, larun bat eta igandeko kantaldietan Eliza Bete da, Angel Duhald, Michel Duko eta ehobi taldearen kantuak, abeslari edo talde bakotsak bere moldean emana, mail gorako emanaldi bat eskaini da, ondoko egunetan auritze, senpere eta orzai zen emanen dute. Franckoren Bilobari Goutouna, où la Deïtzen da, le Petit Théâtre de Pain, Arte Drama, et ta Deyabouk, et Shkainiko Anzerki Beria, Gauri Sanendaounen, Estrena, Louochon, Sorsia Keterditan. Uchumandoka. Itzhimando kan Charles Bidegain Muga eta Sedarriesa ikosaiku Sedarria zer da? Harri bat. Antzinantzea da. CDE bat. CDEA eta CDE lotu dira. CDE da Mugare sagarra tereten zuten. Oro hurren azken xedea erioa da. Duliluki maktababela. Kolaboratzaile berri bat Jean-Jo Ferran ekonomia yakasle Kapitalismoan istoia zaste zasteaikogia bea haikin. Metatzea aipatzen da kapitalismoa gaiia denean marxzen banalisietan ideia horirezentea da. Ez berdintasuna egin daiteke kapitalismoa eta merkatu ekonomiaren artitian, biak nahhasten ditugu eta ez dira gauza bera. Beina haut kantagintza dela eta ohaikuan karaban txselrak kantoia suurratuko DQ eskoerkon datunean. Karabanchelekobe hitz teorik. Berroi motiko eramanzustela Francoen politiek taikoziletan nigarrak dirniratze. Itzemandoka aste hartes sa ospitan, lauetan. Itzemandoko Itzeta put, itzeta put, itzeta itzeta itzeta put, <coughs> itzeta put, <coughs> horretaraziz, beraz, bihar azaroaren lena izango dela eta beraz egitara uberesia ere Euskal irratietan uh, rentzaz bi itzorain uh, berriapuntu eusekin abiatzeko berrietan aipatzen zuen justuki Bernadetek, irrati muzikaren tortura eta ikertzeko du auzitegi konstituzionalak uh, onartu du beraz bere babes elegitean uh, uste du zaintza judicialerako eskubidea urratu zaintza. Jola, errandu ere, muzikak jarritako salaketa eta ez zela modu eraginko rean ikertu eta ez zirela baliatu instrukzioa posible egiten zuten ari mutujak. Bestalde berrian, hurriko azken astelena eta merkatuen itzulia baserriko jakiak nunna nahi, egur aldi edegarekin abiatu da Gernika Lumano hurriko azken asteleneko azoka. Eriko etxak eman datuen arabera, egunta berrogei mila pertsona batu dira bertan egun. Gasna onenaren txaria, hola berriako, gripuzkoako, aizpea irabazi du. berrian, beraz. Gehiago eta bestalde Ginez liburuan izan nenda lezo egia. Mutxikoak dantzatzen inoizko diende gehiena elkartu eta Ginez erreko liburuan sartu dira lezoarrak. Beatzileon eta hogei dantzari elkartu dira. Argazkitan ikusten alden bezala. Uh, Tuite jen ere batek zion bezala, ezote da, bayonako peste tandanzaz pigaraian gehiago ere egiten, ikustekoa. Argian, bestalde, atutsa familiaren urdaibaiko txaletaren obretan irregulartasunak salatu dituzte. Atutsa familiak mundakako ondartza intzinean duen txaletean Uda Nashitako ahri lubetaren ere ez ditulegeak betetzen. Kasetari batek hori argitaratu du, bere blogean Alberto Urionak Irrigulaktasunen haintzinean mundakako uh, errigoetxean esiltasuna agertzen da eta hori salatzen dute ekologistek uh, berazoh, dirua negusi eta... Uh, Eta, idigintzako parean edo idigintzaren legean parean. Argian, setasun gehiago. Eta, laster gure gumitarekin aipatuko dugu ere. Tetip, zeta, tisa edo tafta gizakien utxalkeria. Hau da egiten duen edo emaiten duen titulua argiak. Uh, oroa, merkataritzaak orduek kapitalizmo transnacionalaren boterea eta irabaziak areagutu dituzte eta horren ordaina izan dira ekonomiaren egonkortasun eza haunditzea eta erritar guzien ingurumen lan eta azken batean bizibaldintzak kaskartzea. Jose Ramón Marinhoaren itzak dira hemen, bere iritzia egiten du uh, Merkataritza akordio hauetaz eta azaroren bostean akordio hauen aurkako mobilizazioak eginen dira Ego Euskal Herriko laue hiriburuetan. Merdin ere, bai honan, pentsatzen alditeike horakorik izango dela bestalde onda literaturari lotzeko amuak, pres dituzte aste buru luzean hau ere argian beti, literatura amuak, jaialdiak aroaren lehenerakti diira honen du, literatura da axdattz eta musika dantza egsi taldi eta bestelakoez gozatzeko aukera izanen da Bizkaiko egiko txokoetan. Eta sei urtean, hogeita mairu feminizidio izan dira ego euskal egian. Hogeita mairu hoietatik amazaz piemazte, bikotekideak edo bikotekide oiek hildituzte, beste sei senideak hildituzte. Hori lotutako uh, artikulua beraz argian. Gazeta puntu eusen bestalde, frankoren bilobari gutuna. Zauriak agertu eta sendatzeko bidea erakutsiko duen Antzerkia hori xarri beraz estrenatuko dute luhusoko ahri suri gelan kaseta puntu eusen Aipagai eta azak landatuz saltegi gunaren egitasmoa salatzen. Ondrexen landesetan ere ikin ahiduten merkataritza gunaren aurka mobilizatu da karifti lan otrok kanton deitu kolektiboa. Unkituak liratezken lurretan azak landatu zituzten beraz larumatean. Eta Greenpeace-ek uh, afirmatzen du uh, nukleagaren bukaerak empleguak sortuko lituzkela media bazken uh, aipagai hemen. Eta Mariano Rajoy ere uh, aipatzen du media bazkek uh, bere kargua berriz uh, bereskuratztu baitu larun batean gobernamendu espainolak egin uh, bozketaren ondotik. Eta bukatzeko prentsaitzuliau, zud-oest eta zud-oesten titulu nagusian asarrant maritim departamentua furra zen diren migranten inguruan izan den polemika utxa aipatzen du orden, hemen okatxamaintu zizietasunak eta biaren titulu gu, nagusia uh, zain e remediok lodi arasten dute hau da galdera uh, Be, jakin nahi bauzu gehiago hortaz, eh? badakizue, nun den artikulua. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta, Laster, erramezala gure gomita, EH euro diputatua den eh, Josu Juaristi izango da, zeta, beraz, akordioa, eh, Kanada dip, eh, eta Europaren hartuko. Eh, lortuko dute, eh? ekonomia arloko akordioa hua ipatuko dugu atzo bostkatu baitzuten azkenean baloniaren uh... Kontra kontrairitziaren ondotik, eta setasunak beraz hartuko dituko. Baina lehenik musikapiskabat, esku artean baitut, be, disko berri bat egun uh, eskuratua hemen guri jatiako estudioetan. Bilau taldearena uh, laukote bat hemen Elohi Jeremie Xabi eta Pascal Dira, eta be, disko polit batekin, uh, kartoin eder eta xerigrafia eder batekin, proposatzen dautzet, entzutea, Eciak kantua. Gende em Akhteko Akhe shiak Etsherak Shakhtu Akhe manak Mugatu Elgakhe ki Mugak betita beti Atshiki Hau uh, taldea ate etxiak, uh, kantuarekin uh, bere lendiskoak ah, gitaratzen du eta uh, behala hemen uh, skoartean duten uh, gauza polita eta uh, behara, nunatxe marindu zian hori uh, lasteariak ingozi gehiago pentsatzen dut xeak laurden guti dira eta hitzetaputzen gure gomitaren eten hori asegi dena. Itzeta putz? Atzaldeko bostetatik etatik arantza etara Arantsa Euskal Irratietan Z akordioa Uh, transatlantiko transatlantiko berria ipatuko dugu, berria diot uh, bainan guti ipatu baitu egeeran prentsak eta mobilizazio guti erentzun baitira oirain arte, tafta edo T-tip akordioari komparatu zalta azken aste hauetan baloniak ezetza eman ondotik Kanada eta Europaren hartoko akordio hori denetan Aipagai da uh, eta guk ere hobeki ulertzeko gurekin dugu eurodiputatuaden Josu uh, Juari Josu Joaristi, hage txalde hon? Ah, bai. Orduan, zeta akordio komertziala, ofizialki beraz, atzui zenpetu zen, eta zeta badiren mm -hmm. bi urte, eh, plantan emaiteko edo de parlamentu desberdinek boskatzeko, merkatuaren liberaziz... liberaziz... lortuko, bai? Merkatuaren... Beste pausu bat ez, gartzen duen akordioa da hau taftaren bai. bermailan emaiten alote da. Bai, bai, ez da berri bat, espalditxik, eh, bai, Amerikako estatu batu eta, unai, para-amerikan eta, bai, Europar bat azunan, ba, espalditxik indarrean dagoen estrategi bat da ez. Eta egia da horaz, iran, ez handezu ez da lain izaguna izan zeta, etaftarekin alderatu, segia da, euri eta Google que Europako Parlamentoko Eskerreko taldeak, oindela urte bete hola, erabaki zuen bueno, lehen zeta dator, zeta da e, taftaren e, troiako zaldia, horrela e, definitzen dugu guk eta goazen eh fokoa hartzera zetaren e, gainean eta goazen eh beresiki hor lana egitea, ba, zeta gerarazteko, eh den bat beste ikusten genuelako eta bagenekielako genekielako e, zeta etorrita, eh ba, tafta horren atzetik etorriko zala eta sailagoa izango zela ez ezin joskoa, baino baino geratzea, ez? Eta horregatik egon dira hain hain zuzen eh hainbesteko presioak azken egunotan eh, Baloniaren dauka. Horri da, hor, uh, biztana azken hasteoetan uh, einitzen eh, zunda, uh, eta hor, hitzak ere interesgarriak dira. Baloniak berazuela blokatzen edo baloniaren gatik blokatu azela akordio hori, uh, Kanada eta Europaren artean, uh, holako mm. blokeo bat ere egin dute eta argudiatu zere presidentaren itzakemen ere aipatu genituen, bainan zonbait egunez iraulida eta azkenean uh, bozkatu dute, orden hor, zer pasatu da? Bai, goo, bueno, jakin badagikoe sekulako presioak ke ondire da, Valneerren e, aurka. Eh, claro, dena gutxikora bera koloka jartzen zuelako eta hor sekulako interesada e, zeta, da, zetaren atzean bai Kanada aldea, bai Europar batasunan eta baita Amerikako Estatu Batuetan ere, oso oso adi zeuden, a bersei gertatzen san e, jakiteko baita ze oposizio edo, zer gerta zitekeen. Beraienkin e, ez. Hor e, presidentatu egoteaz gainik lehenengo esango nukeen kontua da nola negoziatu zen e, zeta akordiobera da, Tata negoziatzen adibien bezala ez, danna e, isilpean e, iskutuan sekretupean ezer e, zabaldu gabe Europako Parlamentuari inolako e, aukerarik eman gabe hori begiratzeko eta, eta hemen e, Europan orren beste jenderi, afektatuko dion gauza bat izaki, ez eh, legislatuko aukeraik, ez eh, ankaik, ez muturrik, ez eskuik, ez ezert egiteko eh, aukeraik, ez eta hori da guretzako lehenengo eta ben salagarriana. Gero ez da bakarrik, nik beti izaten dut, ez bakarrik eh, balonia honen aurka eh, zegoena, Europako Europar batasunean, badira, beste parlamento bat, austriarra adibidez, ba hor, eh, arbitrage gora ausitegi eh, famos horren eh, aurkako posizio hartu duena, Eta baita, 2000 gora, hiri eta, eta lurralde elkargo, Europar batasunean, bazeta eta taftaren aurka agertu direnak. Ez ez da balonia bakarrik. Gertatzen da, e, dauden interes ekonomikon di horiekin, ba, gobernuia etxaila interesatzen e, jendearen iditzirik entzutea. Hor dan hor, eh, eraiten momentu momento batean duzu zu, eh, zeta ta tafta ber eh, bidearekin ere sartu direla indagean, eh, batzuek bultzaturik baina nor da hor giblean, beraz? Bai, bueno, ba, kompainia ondia, oso so, nabarmena da, eh, bai tafta eta bai zeta diseinatuta dauden, eh, moduan daude, kompainia multinazionala ondian servitzura diseinatuta, azira aziratik baina negoziazio prozesuetik beraiek badute e, lobby lana egiteko aukera eta eta dokumentoak eta mai gainean dagoenak jakiteko aukera guk ez dugu guk taftaren e, horri gutxi batzuk e, bainmenduta Europako Parlamentuko irakurketagela seguru sekretu baten irakurteko aukera dugu baino baino beste ez ezin dugu horri ikusietako zabaldu ezin dugu ez erregin horreken e, e, horrigati diogu bata E bearen e, e, ondorengoa dala eta konpainia multinazionalak direla benetan hor e, eskus sartu dutenak eta ondoren ere be on hartuta eskus sarzeko eta nahi dutena lortzeko aukera izango dutenak. Ze, hemen Europan denmagun e, Euskal Herrian berrin zaite e, nu egiten dala edoein lege e, lokal e, lurralde mailakoa geraien e, konpainia multinaional zehaz baten, interesen edo negozioren kontrakoa dena. Ba, Kompainia horrek aukera hukiko du, guz salatzeko hori hausetegi e, batera eramateko, eta irabazten baldin badu bikain beraien zat, baina galtzen baldin badu, e, bueno, galtzea oso zaila da, beraien mesederako e, e, epaileak daude, mm hausetegi -hmm. horietan, eta irabazita indarren zartuko espalit, beraiek sekolako kalte ordainak kobratzeko edo, edo lortzeko aukera izango luketan. Dana dago, beraien neurrira egineak. Bai, eh, politikaren gainetik eh, ba, ekonomiak eta merkatuak du azken kontrolatuko bai. dena, hori da, pixka bat -er dena, taftan ere gauza zen, ber, eh, bergisako hausitegi bat ere plantan emaitekoa da ez? Bai, bitxia izan zen, e, e, egia da Europako Parlamentan, ISDS izena da zuen, hausetik e, horrek, Europako bat jakin batekin aurkako jarri dasko zeudela esan dudan moduan, baita e, ba, austriako parlamentuan, esatebaterako uzitegi horren aurka agertu ziren orduan zer egin zuen Europako batzorda egizien aldatu. IESD seken duzion, beste izen bat jarrizion, erakutzi nahian, ba ez, hauzitegi e, independiente bat izango da, ez da hien jundik ginoa. Gezurreta nahi dia zirati, bera mantendu nahi dute, eta azkenean, hor e, e, probetxu Ateratzeko gai diren bakarrak konpaininaanbiek ja, di. Uh -huh. Eta begi zitultzen naiz baloniara or, orain heldu baitza haut ere zenta uh, presioarena aipatu duzu presioak jaan dituztela ere gibelean, uh, alta uh, jean Claude Junckerrek Europako beraz komisoaren presidentidentak uh, ez estatu ditu uh, hauek zer diozozuk. Uh? Bai, jakina. <laughs> bai, zezango doba gizonak, bera ere bilida tartean eta baita martintzun dara Europako Parlamentoko presidentiakuk, ez gu bakarrik zetaren aurkako borrokan ari diren hainbat eta hainbat erakunde aktivista belgikakoak, baloniakoak bertakoak gurekin zarritzen gindut eta badakigu presio egon direla badakigu baloniako gobernuko iturri zuzenetatik Zer nolako presioak izan dituzten, hartu zuten, e, erabakian e, atzera egiteko, eta salbuespen ezpen batzuk tarteko, garbi zaudenak, ba, ba sinatze hori, ba hurre ba da eraman alizateko. Ez guk, e, beti defendatu izan dugu, akordio hori e, mistoa dala, e, estatu bakoitzean, guri gustatuko gulitza dugu, estatu, estatu eta bakarrik ez, beste e, lurralde batzuetan ere, eh iditzia eta eta eta berzpena, edo ez espena ez ezatera emateko aukera izatea, baino akorde misto e, lortu izan hala ere, hala ere bai Europako Batzordeak eta Kanada berak ere, baino bereziki Europako Batzorde indarra eta presioa egin dute e, benetan e, indarrean sartzeko modua parlamentu bakuitzak, bere edo estatuto bakoitzak bere erabakia iragarri aurretik hori sinatzeko eta hori bultzatzeko, nolabaiteko E, indar edo honarpen provisional bat egiteko interesatzen zaielako gero taftaren e, negoziazioa bera abultatzeko ez. Mm. E, zetaren atzeratu izan balitz, beraien interesak, konpainia hondien interesak taftari begira, bak kaltetuak egongo e, e, lirateke eta hori da, e, ebitatu nahi izan dutena. Hor, azkenean, uh, biztan da, be, uh, agertzen baita ala ere, ikusi zer uh, akordio badan gibelean, hemengo enpresa handi handi edo animalekoak uh, dituzte lako interesak, beraz, an ere, hango merkatuan sartzeko, uh, gainera hor, ere sartzen da aduanen uh, be, uh, aduanen kentzea hor, uh, pagatu behar direnak, uh, gauzainitz ere badira, eta, beraz, hemen go empresa ondien entzat, aldiz, sartzen uh, da ere akordio hortan, ongi uh, ulertu badut ere, Eh, ba, yes, kanadaren kasuan momentuz zetarekin baikira eh, ango eh, aragia unat eh, hemen txaltzen alko dela, bereziki dikia ipatzen dute eh, Dai. emengo konkurentzia ere eh, indartuz bai, azkenean olako eh, neurreekin bueno, merkatuak irekitzen dira erabat, arantzeleen aduanan orreindu garreko eh, kopuru oien eh, kontua ez da hain garantzitxoa ez direlako E, batere, batere altuak kontua da e, ara, arautegiak nola harmonizatzen diren edo nola zartuko den ez hango produktuak e, bakarri, bueno bai, hango, hango produktuak ona eta alderantziz Kanadakoak Europara eta Europakoak ara, Europa arakontua da e, arautegia e, nola e, esan bezala nola e, relaxatuko den eta hemen adibidez, behin guru iroari begira E, osasun publikoari begira egon deitezken Europan, egon deitezken arautegi zorrotzago batzuk nola geratuko diden kolokan zeta edo ta naftari esker e, komila e, guztiekin ez, eta hori da, e, gertatuko da bai e, botiken kontuan, bai izan bezala inguru giro e, arautegietan osasun publikoan nekazaritzen, askotan esaten da azkenean askenean impusatuna digutena dala produksio sistema e, zehatz, bat, multinazionala ondien mm. e, servitzura e, joango dana, eta azkenean, bueno, bakarapen, lokala eta guzti hori geratzen da e, kolokan azira ziratek. Mm -hmm. Produksio maletienek azari e, txeki entzat, edo ta kudal gobernu, edo edo nafarru gobernu entzat, ezingo dituzte lako, e, nahiko lituzketen e, arautegiak eta, eta legeako nartu baldin, eta kompainia hundio egin negozioen kontrakoak baldima. Mm -hmm. Merkatuaren idekitzea, beraz, hemen eh, giblean, zeta akordioarekin eta taftarekin, ezkenioen eh, bere kusia bezala ere aurkesten algenukena, eh, berdin bukatzeko, Josu Juaristizu, beraz, eurodiputatu gisa, hor, eh, zoin da ondoko pausua, hor, eh, ezkertaldearekin eh, lanketa bat pentsatzen baduzela horren giblean? Ba, iba, iba, gu garbi dugu, e, borraka honetan e, aurrera jarritu bar dugula, horreindik e, ez da prozesu guztia bukatu, abenduaren hasieran, eran, ezkerreko taldeak antolatu du e, konferentzi, bueno, nazio harteko, Europa armariako, baina Kanadako ekarriko e, dugu, Europako parlamentura, aztertzeko zetaren kontua nola dagoen, eta eta taftarena ere, bazen negozia, negoziazioen zepuntutan daudenez, eta baita pizka bat sarean. E, ba aktivistekin e, e, gogoroskanpoko erakundeekin zindikatuekin eta eta eragile askorekin balkarlanean sarean esaten nuen bezala balanean jarraitzeko ez guk e, gure kompromiso oso zen doa iruditzen zaigulako kaltegarri dela eta kaltegarri izango direla itu nahuek mm -hmm. Josu Joaristi uh, gurekin ginoen eurodiputatua mil Bai, zure Itz eta putz Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Utskali Ratietan. Utsumandokan. Uchumandoka. Utsumandokan Charles Bidegei Muga eta Zedari ez yes, haiko zaiku. Zedari azera da, harri bat, taintzinen da, sede CD bat. Sedea eta sede lotu hor dira. Sede da Muga ere, zaharrak erretzen zuten. Ororen azken xedea erioa da. Duri Lukei maktabadela. Kolaborat sai leberri bat Jean-Jo Ferran economia yakasle Kapitalismoan istoia zaste zasteaikogia be haikin. Metatzea aipatzen da kapitalismoa gaiia denean Marken analizietan ideia hori irrezzenteara. Ez berdintasuna egin daiteke kapitalismoa eta merkatu ekonomiaren artianaz. Biak nahhasten ditugu eta ez dira gauza bera. Beina kantagintza dela eta ohaikuan karaban txtararak kantoia suurratuko DQ en eskori xelko begi trite hori. Bero emotiko eraman zutela Frankoen poliziek. eta ikusixean nigarrak dir diraz. Ittsumanduka, aste arteez zazpitan, astizkenez lauetan. Italdoko! Eta itzeta putzemankizuna orten bukatzen da gaur, biar uh, fitxik, bedelen ez putzen tahtean ez gira hori izanen, baina ez zink eta euskal iratetan e, gitarra beresia izango da azaroaren lehena izanki egungu zian zea resisteniatuko. Gualdi, zasteazkenean berri zehalkartuko gira, itzeta putzen, eta Marko gurekin izan behar liteike, normalki, kusiko, hori aztazkenean, tseak euskal iratetan.